حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخرقوا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي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 Ikhwani fiddin, a'azukum Allah, kumuslimin, rahimani wa rahimukum Allah Kederajudkan kajian kitab Bithafu al-qari, bitha'liqati ala sharhah sunnah lil'imam al-barbahari Sampai pada ucapan al-imam al-barbahari rahimukum Allah Qala al-mu'allif Wal-imanu بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه السلام عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله Al-Azim Kata Imam Al-Barbahari Rahimahullah Dan yang berikutnya dari Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Prinsip-prinsip Aqidah Ahli Sunnah Adalah Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar mengajak Bicara Musa Alihi salatu wassalam Yani Musa Ibni Imran Alaihissalatu wassalam Disebutkan secara tegas bahwa Allah benar-benar berbicara Kepada Musa Alaihissalam Dan disebutkan secara tegas pula Musa bin Imran Sebab Haula Ahlul takwil Selalu mencari-cari alasan untuk menolak Dan tidak mau menerima Tapi masih tetap dikatakan bahwa dirinya adalah Seorang yang beriman Bagaimana caranya mena'wilkan? Maksudnya Musa bukan Musa bin Imran. Musa itu salah satu dari malaikat yang ada di atas sana di sisi Allah. Sehingga Allah ajak bicara Musa. Maka beliau katakan Musa, ai Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Yaitu yaumut tur. Yaumut tur ketika dipanggilnya Musa alaihi salam ke Bukit Thursina. Wahyu Musa Yesma min Allah dan Musa benar-benar mendengar dari Allah. Karena sebagian, karena penolakan, menyatakan ia ya memang Allah berbicara, tapi bukan langsung pada Musa. Allah menjadikan dengan kekuasaannya kunfayakun. Maka api yang dilihat Musa berbicara. Innani an Allah. Terbantah dengan kalimatnya, apakah mungkin pohon yang datangi Musa atau api yang datangi Musa kemudian berkata Aku adalah Allah. Huwa qadradahu binasihhi. Berita itu tentang telah membantah kalian sendiri dengan kalimat itu. Apakah mungkin benda-benda tadi mengatakan Aku adalah Allah ketika Musa. ...menyatakan kepada ahlihim kutu... ...inni anastu nara... ...la'alli atikum miqabasin am. A. Ajidu ala nari huda... ...tunggu di sini. Aku mendatangi cahaya itu. Bisa jadi aku bisa mengambil apinya. Ikut nyulut apinya. Atau paling tidak... ...aku bisa mendapatkan petunjuk... ...jalan mana kita harus jalan... Karena sangat gelap sekali. Ternyata falaa ataha nuziya ya Musa. Ketika Musa mendatangi tempat di mana ada cahaya api tersebut, ternyata terdengar suara, seruannya Musa. Il akhirul qisah. Dan itu dalam Quran. Jadi tidak tanya lagi riwayat yabda'if atau sahih. Ini ayat Al-Quran. Man amana biha fahuwa mu'min. Waman kafara biha fahuwa kafir. Ini ayat Allah. Kitab Allah. Al-Quran. Siapa yang percaya maka dia mu'min orang yang percaya. Siapa yang tidak percaya berarti orang yang mengingkari Al-Quran. Selesai. Di antara kalimat-kalimat yang Allah ucapkan pada Musa ketika itu ikhla'na alaika innaka biwajil muqaddasi tua wa anah takhtuka dan aku pilih engkau fastamik lima yuha ila akhir di antara kalimatnya ada kalimat innani anallah sesungguhnya akulah Allah mau apa mau berbicara sudah sangat jelas sekali bahasanya Maka disebutkan di sini oleh Imam al-Barbahari dengan kalimat wa Musa yasma' min Allah. Artinya langsung dari Allah. Barang siapa yang mengatakan iya memang mendapatkan wahyu dari Allah, diajak bicara oleh Allah, tapi tidak mendengarkan langsung, mendengarkan dari pohon yang tiba-tiba bersuara atau dari api yang tiba-tiba bersuara atau dari ini dan itu, maka faqad kafar. Berarti dia tidak percaya dengan berita Al Quran tadi. Musa yasma min Allahi bil sautin. Musa mendengar dengan suara yang terdengar. Wawakafi masamihi minhu dan Allah memperdengarkan ucapannya kepada Musa sehingga Musa mendengarkannya dengan telinganya. Lamin kairih bukan dari selainnya. Faman qala ghairu hadza siapa yang berkata selain ini faqad kafar berarti dia telah kafir billahil azim Demikian ringkasnya ucapan Imam Malik berbahari secara makna Syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafazaallahu ta'ala wa raah Itsbatul kalamillillah jalla wa ala bahwasanya ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min usul aqidati ahli sunnah wal jamaah dan ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Anna Allah yatakallam bi kalamin haqiqi. Bahwa Allah berbicara dengan ucapan haqiqi. Tidak ada yang menyatakan Bahwa ucapan Allah atau berbicaranya Allah seperti berbicaranya makhluk tidak Jangan dikira makna kalimat ini Berarti Allah berbicara seperti makhluk berbicara tidak Walaupun hasil ucapannya adalah ucapan yang dipaham Oleh Musa Dipaham oleh para anbiya yang mendapatkan wahyu Dipaham Karena Allah sengaja berbicara dengan bahasa yang dipaham. Quranan Arabian, la alakum Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Berarti dua yang kita garis atasi, artinya perkara yang penting. Yang pertama bahwa Allah benar-benar berbicara. Al Quran, ucapan Allah, Taurat, ucapan Allah, Injil, ucapan Allah. Ila akhirnya itu yang kedua bahwa Allah benar-benar mengajak bicara Musa secara langsung. Adapun ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, bahwa oh, Allah mengatakan kepada engkau begini, Allah berkata begini, Allah berkata begitu, atau Jibril menyampaikan ucapan yang hilak akhir. Maka ketika Allah berbicara pada Musa, Musa benar-benar mendengarkan ucapan Allah. Ketika berbicara kepada Jibril, Jibril benar-benar mendengarkan ucapan Allah. Anallahu yatakallamu bi kalamin haqiqi sami'ahu Jibril. Allah berbicara dengan ucapan yang benar-benar ucapan. Wa laisa ka mislihi tidak mungkin sama dengan makhluknya cara berbicaranya dan kita tidak tahu bukan berarti ada mulutnya, bukan berarti ada lidahnya, bukan berarti seperti radio, bukan berarti seperti speaker sama sekali, tidak ada yang sama. Laisa ka mislihi Tetapi sami'ahu Jibril. Tetapi ucapan Allah didengar. Ada suara yang terdengar didengar oleh Jibril. Wa Musa wa didengar pula oleh Musa alaihi salam lamma dzahaba ila an-nar ketika datang menuju tempat di mana dia melihat api li'atiya minha biqadsin untuk mendapatkan sulutan api wa wajada anna Allahu yukallimuhu syajara dan dia mendengar bahwa Allah mengajak bicara dari arah pohon berarti bukan pohon yang berbicara walaupun dikatakan dari arah pohon kamadakarlallah dzalika fil qur'an sebagaimana allah sebutkan dalam alquran falamma ataha nudiya musa ketika musa mendatanginya tiba-tiba dipanggil wahai musa wa musa kalamahu dan musa mendengarkan ucapannya qala allah azza wa jalla Wa kallama Musa taklima dan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Wa Allah. Wa Allahu Musa taklima. Dengan dirafakkan lafdzul jalalah Allahu. Dirafakkan dengan alamat rafihi dhamma. Karena itu adalah fa'il. Karena itu adalah fa'il. Enggak bisa ditakwilkan kepada makna lain illa bi tahreef kecuali dengan tahreef merubah kalimat yuharifunal kalima an mawadhi'ihi mereka jadikan yang marfu menjadi mansub wa kallamallaha Musa taklima mengajar bicara Allah Musa mengajar bicara Allah Musa kata mereka wa Musa marfuun wa alamatu raf'i dammah muqaddarah di akhirihi. Awal al-alifi. Di anahu. Naam. Ism. Maqsur. Dikun abidina a'azakumullah. Disebutkan. Di zinit tidak ada khilaf dalam riwayatnya. Wa kallamallahu. Biraf'i laf'dil jalalah. Dengan dhamma. Barakallahu fikum. Walamma jaa Musa limuqaatina wa kallamahu Rabbuh Ketika mereka menakwilkan ayat yang pertama dengan menasabkan lafzul jalalah Allah dan beralasan bahwa di zaman itu enggak ada i'rab. Enggak ada fathah, enggak ada kasrah. Bahkan titik pun enggak ada. Kata mereka. Jadi bisa jadi kallamallaha. Baik. Kayaknya kuat. Ayat yang kedua bagaimana kau takwilkan? Walamma Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Coba i'rabkan. Ketika Musa datang memenuhi perjanjian kami, wa kallamahu rabbuh. kembali ke mana? Baik. Tidak ada lain, kecuali Musa. Kalau mau kembalinya kepada Rab, ditertawakan orang-orang Aram. Sebab disebut, secara bohir bukan domir. Wa kallamahu Rabbuhu. Di sini, dalam ucapan ini, hanya disebutkan Musa dan Rabnya. Kalau Rabnya disebut sebagai fa'il Rabbuhu, Maka tidak ada lain domirnya kembali pada Musa Baik Dan kalau engkau mau berkata Wa kalamahu rabbah Tambah jadi tertawaan orang-orang Arab Tidak bisa Bungkam mereka dengan ayat ini Tidak bisa mencari ikhropnya Kemana supaya cocok dengan mereka Tidak bisa Wa kalamahu berbicara kepadanya Dan berbicara pada rabbahnya Terus kalau dua-duanya mafi'ul, mana fa'ilnya? Kalamahu domirhu sudah jelas. Dia fi mahali nasbin. Mafi'ulun bihi sudah jelas. Wa kalamahu. Kemudian disebutkan setelahnya. Rabbuhu. mau dibaca Rabbahu. La'ainal fa'il. Yang ini maf'ul. Yang ini maf'ul. Semuanya maf'ul. La'fa'ilnya ada. Lucu. Wahada'arafahu. Wahada'arafahu. An Nahwiyun dan ini dipaham oleh para ahli Nahu dan orang-orang Arab paham bahawa ini tidak mungkin kecuali Allah yang berbicara dan Musa yang diajak bicara. Hadhi marratan thaniyah lima wajahulillahu an yuatiyahul Taurah bahab Musa lima wajah dan ini kali yang kedua kali yang pertama ketika melihat api kemudian mendatanginya. Terdengar suara dan Musa mendengarkan ucapan Allah SWT. Yang kedua, ketika Allah memanggilnya ke Bukit Tor, Wadhaba Musa limaued, Musa mendatangi apa yang sudah dijanjikan. Maka kanlah Mahu Rabbuhu, maka Rabbnya mengajak bicara Musa yang kedua kalinya. Wa taahu al wahdat Taurah, maktubah dan diberikan laukah. Taurat yang sudah tertulis. Lembaran-lembaran Taurat -taw yang tertulis. Fasami'a Musa kalam Allah. Maka Musa mendengarkan sekali lagi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalama nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lailat al-mi'raj. Dan Allah mengajak bicara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Ketika di malam mi'raj Ketika mewajibkan salat yang lima waktu Ini menunjukkan keistimewaan Salat lima waktu Diwajibkan oleh Allah dengan memanggil Nabi-Nya sampai kesintatan muntaha Dan mengajak bicara secara langsung Dan juga yang kedua keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Wallahu yatakallamu jalla wa ala bi kalamin yusma' a. Maka Allah benar-benar berbicara dengan ucapan yang didengar bi harfin dengan huruf dan dengan suara Karena Allah menghendaki yang diajak bicara paham Akhwanabiina a'udzuqumullah Barakallahumma walaihsyaqamitsli hishayi. Ada yang mempertanyakan, kan bahasanya Arab, berarti sama dengan orang Arab, berarti Allah sama dengan makhluk. Ya enggak. Mengapa? Karena Allah berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi cara bicara Allah, saya kamilihishayi. Adapun bahasa Arab, karena Allah menyengaja la alaum taqilun. Quran Arabian lah allahum tentunya kalau Allah berbicara pada kaum Ibrahim dengan bahasa Ibrani berbicara kepada penduduk Israel dengan bahasa mereka. Bismillahirrahmanirrahimakumullah jangan tunggu Allah berikan akal adalah untuk digunakan dengan baik dan benar Allah katakan lah allahum Agar kalian memakai pikiran kalian, akal kalian. Amal jahmiyah. Wal mu'tazilah. Fayakulun. Allahu la yatakallam. Adapun jahmiyah dan mu'tazilah. Mereka berkata Allah tidak berbicara. Lianna law asbatna lahul kalam syabbahnahu bil makhlukin. kalam syabbahnahu bil makhlukin karna kalau kita menetapkan baginya sifat berbicara maka berarti kita menyamakan dengan makhluk-makhluk. Kaifa al-jawab? Al-jawab ka jawab bi ghairihi min sifatillah. Jawabannya sama dengan jawaban ahli sunnah kepada mereka terhadap sifat-sifat yang lain. Ketika tentang tangan mereka menolak dengan alasan nanti sama dengan makhluk, kita katakan kita menetapkan tangan Allah, tapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana mengimani sifat mendengar, mendengarnya Allah tidak seperti makhluk ila akhir. Termasuk kalam, Allah berbicara, lebih berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Cukup, itu jawaban untuk seluruh cubah-cubah mereka min awalihi ila akhirihi. Karena alasan mereka huwa-huwa, tidak berubah. Katanya lianal makhluk yang tak kelam, karena makhluk berbicara, maka Allah tidak mungkin berbicara. Allah tidak sama dengan makhluk. Ini kedunguan berikutnya. Kedunguan berikutnya. Berarti kalian beranggapan kalau manusia bisa berbicara Allah bisu. Kalau manusia bisa mendengar Allah tuli, karena kalau mendengar juga nanti sama dengan makhluk. Itu dungu namanya. Berbeda dengan jahil Jahil itu orang yang tidak tahu, tidak mengerti Dia beritahu, oh begitu ya Itu jahil Tapi kalau du, tidak menggunakan otaknya sedikit pun Mengapa kita tidak berkata seperti kita ucapkan tentang masalah mendengar Kita mendengar dan Allah lebih mendengar Maha mendengar Kita melihat, Allah maha melihat Sama, apa bedanya? Kita berbicara Allah maha berbicara Mengapa kita katakan maha berbicara? Untuk menunjukkan berbeda dengan makhluk Allah maha kuasa Maha mulia, maha tinggi Maka berbicaranya pun tidak sama dengan makhluknya Dengan cara yang lebih mulia Lebih tinggi, lebih lebih ilah akhir Di antara perbedaannya disebutkan dalam Quran Yaitu Ketika Allah SWT Berbicara Malaikat-malaikat semuanya Tersungkur tidak sadarkan diri Kecuali Jibril Dalam keadaan sudah paham Apa yang Allah katakan Maka disebutkan dalam Al-Quran Mereka saling bertanya Para malaikat tadi Mada qala radhukum Kaulul Hak, wahulah Azizul Hakim. Mada qala rabbukum kum, apa dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab oleh Jibril, Kaulul Hak, Jibril dan yang bersamanya Allah mengucapkan kebenaran. Lihat tafsirnya. Mengapa mereka bertanya mada qala rabbukum kum? Karena mereka tersungkur, tidak sadarkan diri, tidak kuat mendengar ucapan Allah SWT. Hanya yang Allah kehendaki yang mendengar. Yaitu Jibril alaihissalam Ketika ditanya, "Mada qala rabbukum?" dijawab "Al-haq", kebenaran. Allah tidak berbicara kecuali hak. Ikwan Ibnu Naazukum Allah. Bisakah kalian berbicara di sini tapi yang mendengar cuma si fulan? Tidak akan bisa. Itu satu dari sekian perkara yang menunjukkan tidak sama berbicaranya Allah dengan makhluk. Alat mana? Amplifier yang mana yang bisa memperdengarkan suara sampai sejauh dari Fokus Abi Isma'at ila Al-ard, ila Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Itu juga. Perbedaan berikutnya. Dan tentunya pasti-pasti-pasti tidak sama dengan makhluk. Dan pasti-pasti-pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Kembali kepada pembahasan. Qala hafadhu berkata sesolah al -fauza dalam syarahnya. Wa hal kalam Allah bi kalam makhluk Apakah bisa dikiaskan ucapan Allah dengan ucapan makhluk? Hunaka farqun baina kalamillahi wa kalamil makhluk. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Fahum la yufarriquna baina Allah wa baina makhlukin Mereka tidak bisa membedakan antara Allah dengan makhluk. Wal 'iyadhu billah. Maha suci Allah billah, Kita berlindung kepada Allah Dari kesesatan mereka Ini khunifnina azukumullah Rahasia Dalam membantah mereka Bahawa mereka itu Sesungguhnya musyabbih Sinilah Walaupun kelihatan seperti janggal Tapi memang demikian Mereka menyatakan Allah tidak berbicara. Kalau Allah berbicara, nanti seperti makhluk. Maka kata para ulama, mereka menolak sifat Allah, itu sesungguhnya mereka mempersamakan Allah dengan makhluk. Loh, menolak sifat Allah untuk tidak menyamakan dengan makhluk kok? Tukar. Ketika mengatakan Allah berbicara, langsung mereka berkata, berbicaranya Allah kayak makhluk. Tidak mungkin. Allah tidak berbicara. begitu. Jadi sebahagian awalan sama rada dia sama kedulu dengan makhluk kemudian ditolak. Kalau Allah punya tangan, Ya berarti kayak gini. Tak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah melihat, berarti punya mata kayak kita. Tak mungkin Allah melihat. Kalau Allah mendengar, berarti punya telinga kayak kita. Tak mungkin Allah mendengar. Lihat, Diserupakan dulu dengan makhluk. Kemudian ditolak. Berarti mereka melakukan dua hal kekafiran. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian menolak sifat Allah dalam Quran wa sunnah. Wa kadalika sifat al-kalam. Demikian pula sifat kalam. Mereka samakan dulu dengan makhluk. Kalau berbicara, berarti kayak kita berbicara. Ikhwan Ibn Ibn Azzaikum Allah. Itu perbuatan kufur pertama. Berarti kayak kita katanya. Maka tidak mungkin kita tolak sifat kalam. Allah tidak berbicara. Kufuran kedua. Kufuran yang kedua. Na'udu billahi min dalik wal'ayadu billahi. Natijatan litabelludi afhamihim wa'ukulihim. Ini akibat kedunguan pemahaman mereka. Dan kedunguan akal-akal mereka dan berdunggu Fallahu Jalla wa Ala yatakallam haqiqatan bi kalamin yusma Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan benar-benar pembicaraan yang bisa didengar dan bisa dipaham oleh siapa yang Allah kehendaki bisa didengar oleh, Allah, oleh siapa yang Allah kehendaki bisa dipaham oleh siapa yang Allah kehendaki sehingga tidak bisa didengar oleh siapa yang Allah kehendaki tidak mendengar Demikian pula tidak dipaham oleh orang yang Allah kehendaki dia tidak paham Allah kehendaki dia tidak memahami Allah berbicara kepada malaikat kita tak mendengar kalau Allah kehendaki bisa Allah memperdengarkan. Wa al yuqas kalam Allah bikalam al apakah bisa dikiaskan kalam Allah dengan kalam al makhluh sudah kita sebutkan tadi beberapa perbedaan, masih ditambah perbedaan berikutnya, yaitu yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, wathamad kalimaturabicah sinqun waadla, wathamad kalimaturabicah sinqun waadla, telah sempurna kalimat-kalimat Allah. Apakah ada ucapan manusia sempurna? Ada yang tergelincir, ada yang keceletot. ada yang salah keluar, ada yang keserimpet ucapannya, ada yang salah ngomong, ada yang Korakalah hafizkum. Bahkan ketika berbicara benar, ada yang salah dengar, ada yang salah paham, ada yang salah, ada yang tidak tersampaikan. Dia benar ucapannya, tapi tidak bisa tersampaikan pada orang yang dimaksud. Alkauhulina <tik> azzukumullah. Sedangkan ucapan Allah hamba sempurna. Sidqan kebenarannya, Wa adlan dan keadilan. Sidqan fi akbarh. وَعَدْلًا fi أَحْكَمِهِ kata para mufassirin maha benar dalam semua berita-beritanya dan maha hikmah dan adil pada semua keputusan-keputusan hukumnya apakah ada ucapan manusia seperti itu? tidak ada apakah ada ucapan makhluk secara mutlak yang seperti itu yang tamat kalimatnya wa adla? tidak ada sama sekali Ehi, kawan. Alhamdulillah. Tidak kami sedih seorang. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Al-Quran min kalamlah dan Al-Quran merupakan ucapan Allah. Takallam Allah bihi, watakallam bi-Taurat, watakallam bi-Injil, watakallam mata sya'a. ida sya'a. Maka Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah berbicara dengannya Allah berbicara Di dalam Taurat Allah berbicara pada Injil Yang di dalam Injil Dan Allah berbicara Mata sya'a Ida sya'a Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara kapan Dia kehendaki Ketika dia mengendaki, Al-Quran itu dinazohomullah sehingga beberapa ulama mengucapkan tentang sifat kalam ini dengan sifat datiah, tapi juga sifat felia. Bagaimana ini? Padahal sifat dibagi dua Ada sifat datiyah, ada sifat fi'liyah Sifat datiyah seperti maha mendengar, maha melihat Allah selalu Terus menurut pada datiyah Dalam keadaan mendengar dan melihat Maha mendengar, maha melihat Sedangkan fi'liyah, Allah turun ke langit dunia Hanya pada saat tertentu Ketika Allah kehendaki. Ia kan? Baik. Sifat kalam masuk yang mana? Datiyah pada prinsipnya dan fi'liyah pada parsialnya artinya sifat kalam bahwa Allah bisa berbicara dan berkuasa untuk berbicara kapan saja itu terus-menerus ada sepanjang tak terhingga dari sejak tak terhingga apa bahasa haramnya? abadiyan wa azaliyan abadi kekal selama-lamanya Azali sejak dulu-dulunya tidak pernah ada awalnya Baik Maka dikatakan Azalian abadian Selalu Allah memiliki sifat berbicara Artinya Allah bisa Berbicara Tetapi parsialnya Kapan ketika berbicara Kalau Allah kehendaki Pada parsialnya Pada prakteknya ketika Allah kehendaki berbicara Allah berbicara Ikhwan ibn a'azakumullah Maka biasanya bahasa para ulama ahli sunnah adalah seperti ini. Seperti yang diucapkan oleh syair. Salah al-fawzal. Bahawa Allah memiliki sifat kalam. Yata kalam idha sya'a wa mata sya'a. Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara sekehendaknya. kapan Kapanpun yang dikehendakinya. Dengan apapun yang ingin. Allah bicarakan. Allah Maha berbicara, kapan dia suka, kapan dia kehendaki dengan apapun yang dia suka. Bakalamuhu min fi'lihi jalla wa ala. Berarti pembicaraan Allah di antara fi'il Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'luhu la nihayata lahu wa la bidayata Sedangkan fi'ilnya adalah yang tidak ada ujungnya enggak ada akhirnya enggak ada permulaannya terus menerus Allah maha bisa untuk melakukan apa yang dikehendakinya ya takallam berbicara kapanpun dikehendaki ida kalau dia kehendaki dan dengan apapun yang dia kehendaki jalla wa ala فالكلام صفة من صفاته الفعليه maka kalam di antara sifat-sifat fa'liyah karena berkaitan dengan masyiah. Eh, kenapa dikatakan zatiah? Ya? Karena sifat qudrah untuk berbicara ada terus lama-lamanya pada zat-Nya. minhu subhanahu la min ghairihi. Ucapan musannif dari Allah bukan dari yang lainnya. Ai la Bukan dari pohon. Bukan pohonnya bersuara Wala minal lauh Bukan pula papan-papan lembaran-lembarannya bersuara Bukan pula dari lauhul mahfu Lamin Jibril Bukan pula dari Jibril Wala min Muhammadin s.a.w Fahuwa kalamun bada minallahi haqiqatan Maka itu benar-benar pembicaraan dari Allah secara hakikat Wahinna Majibriloh Muhammad Nakiilan. Adapun Jibril dan Nabi Muhammad SAW menukil dari Allah, menyampaikan dari Allah Jalla wa Ala. Kalau Jibril membaca, membacakan kepada Nabi, membacakan ucapan Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW membacakan ucapan Allah. Nakiilan, menukil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahnya berbicara. Ketika didengar oleh Jibril. Dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Waman qala gairahada faqad kafara billahi la'azim. Ada Adapun ucapannya. Siapa yang mengatakan selain ini. Maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Aiman qala inna kalam Allahi makhluk. Ia ni siapa yang berkata bahawa ucapan Allah itu makhluk. Wa anallaha layatakallam. Dan bahasanya Allah tidak berbicara. Atau attallallahu min al kalami fahuwa kafir atau menganggap Allah tidak mampu untuk berbicara maka dia kafir. Lianahu mukaddibun lillahi walirasulihi karena dia mendustakan berita dalam Al Quran dan dalam Sunnah. Artinya mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Walaijma al muslimin dan mendustakan mengingkari ijma kesepakatan kaum ke muslimin. Allahumma illa an yakuna jahilan atau mutaawwilan atau muqallidan Allahumma kecuali mereka yang jahil tidak mengerti tidak paham atau mutaawwilan atau mena'wilkan ya saya beriman bahwa Allah berbicara tapi tentunya maknanya berbicara itu begini dan begitu walaupun kita kata mbal sesat tapi biasanya para ulama tidak mengkafirkannya sebagai kufar karena mutaawwilan Al-Muqallida atau ikut-ikutan Nggak apa-apa Oleh kerana itu Imam Ahmad rahimahullah Ketika beliau ditangkap di penjara Dicampuk dipaksa untuk menyatakan Quran makhluk Beliau mengatakan tidak Menolaknya dan menyatakan Quran kalamullah makhluk. Maka kaum muslimin berkata pada Imam Ahmad Fatwakan saja Perang lawan mereka, mereka kafir. Kata Imam Ahmad tidak. Di maul muslimin, di maul muslimin, darah kau muslimin, darah kau muslimin. Ditanya lebih rinci, mengapa bicara darah kau muslimin? Bukakan mereka kafir? Diucapkan oleh para ulama, siapa yang tidak percaya bahawa Allah berbicara maka dia kafir? Dijawab oleh mereka Imam Ahmad dan para ulama, bahwasanya tidak sama diantara mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena inadan itu yang kafir. Tapi sebagian besar karena ikut-ikutan. Sebagian mereka karena takut pada penguasanya. Sebagian mereka muta'awil. Sebagian mereka jahil. Sebagian mereka macam-macam. Tidak bisa kita ratakan. Kemudian kita halalkan darah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. lihatlah Bijaknya Ahlus Sunnah. Maka marakallahu fikum. Waliman yuhsin bihimudhan. Dhan. Fahada yubayyan lahu. Adapun mereka-mereka ini. Yang ikut-ikutan. Yang tidak tahu. Yang terbawa. Yang taklit. Yang yusin bihimubwan. Yang berbaik sangka pada mereka. Masa sih. Orang yang kayaknya soleh itu bisa salah. Husnuban. Mengikuti tokohnya. Maka orang-orang seperti ini. Yubayyan. Harus ditegakkan hujjah. Yubayyan lahu. Fa'in asorra hukimah bikkufri. Kalau ternyata tetap asorra israr di dalam kekufurannya, maka hukimah bikkufri. Maka dihukum dengan kekafiran. Ba'dal bayan, ba'da qiyamil hujjah. Lian Allah ajallah waala aabala al mushrikin, anhum yabudun al tamasilatilat taklaatakalam. Karena Allah Swt menjelaskan musyrikin yang menyembah berhala berhala yang tidak berbicara. Sebagaimana Allah katakan tentang kisah Ibrahim. Kalau Ibrahim as, ya abat <tuh> lima ta'budu ma la yasmag walai yubcir walai yugni'an k shi'ah. Wahai ayahku, kenapa engkau tidak, kenapa engkau menyembah benda-benda yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak mencukupimu dengan sesuatu apapun? Di mana masalah yang tekunnya? Berikutnya, wa kaulul kufaril ladina yakbudul dan asnam. Kata Ibrahim kepada mereka menyembah berhala tadi pertama tidak mendengar tidak melihat. Apa kelemahan ketiga? Fas alhum in kanu yanthiqun. Coba tanya kepada berhala-berhala itu, kalau memang bisa bicara, apa maknanya? Kelemahan ketiga, la yanthiqun. Maka kalau kalian wahai Jahmiyah, wahi menganggap Allah tidak berbicara, berarti kalian menganggap Allah seperti berhala. Tidak berbicara. Kata Ibrahim, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar? La yasmak wa la yubsir wa la yugni anka syai'a tidak mencukupimu dengan sesuatu apapun? Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan. Inkanu yantikun in kanu yantikun ini di ayat N dalam kisah lain. Ini kisah ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tadi. Disisakan satu berhala. Jadi letakkan kapaknya di sana. Mereka bertanya, "Manfa'a hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Manfa'a hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Siapa yang melakukan ini pada berhala-berhala kami? Wah Ibrahim sudah menuduh Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi menyatakan, "Fansuhum in kanu yanthiqun." Tanyakan pada benda ini, berhala, kalau dia bisa bicara. Apa yang terjadi? Mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya. Kami ini bodoh sekali. Menyembah benda-benda yang bisa dihancurkan, bisa dipecahkan dan enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, enggak bisa ditanya. Artinya rabbukum bahwa rabb kalian bi sayantiqu tidak seperti berhala kalian yang tidak bisa berbicara. Itu maknanya. Wallahu jalla wa yaqulu fi bani Israel Juga Allah berfirman kepada Bani Israel Wattaqada qaumu Musa min ba'dihim min hulihim majlan jasadallahu khawar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum? <Sessizuk> Kata Allah mereka mengam, kaum Musa, kaumnya Nabi Musa mengambil setelah atau sepeninggal Nabi Musa Membuat dari perhiasan-perhiasan mereka. Sebuah sapi. Patung sapi. Jasadan. Berbentuk. Lahu huar dan berbunyi. Wah, menurut mereka waktu itu. Sudah hebat banget perhalanya Bunyi. Disebutkan dalam beberapa tafsir riwayat-riwayat. Bahwasannya bisa berbunyi karena permainan angin. Jadi patung sapi itu dibikin dari perhiasan-perhiasan tadi. Kemudian kalau angin lewat dari sini, masuk keluar dari sana, menimbulkan bunyi. Entah seperti apa bunyinya. Atau mungkin seperti sapi, kok, kok begitu. Itu sudah takjub mereka semua. Wah, ini berarti Tuhan kita. Ikhwanu minna'azakumullah. Maka dijawab, "Alam yarau annahu la yukallimuhum? Tidakkah kalian melihat bahawa sapi ini atau patung sapi ini Tidak mengajak bicara mereka Walaupun berbunyi Bunyinya bukan ucapan Apa maknanya? Kalau ternyata Allah juga tidak berbicara Ya jahmiyah, Ya mu'tazilah Wahai orang-orang dungu Apakah tidak berpikir kalian? Kalau menyatakan bahawa Allah juga tidak berbicara Berarti sama dengan Tuhan Ebani Israel Dalam bentuk sapi Patung sapi yang layukan limuhum padalla ala anna rabb yatakallam makanya menunjukkan bahwa rab benar-benar berbicara tidak sama dengan tuhan-tuhannya mereka patung sapinya mereka tidak sama dengan berhala yang dibuat di zaman na kaum nabi ibrahim ila akhirnya wa anna alladhi la yatakallam laysa rabban Kisah-kisah itu menunjukkan bahawa siapa yang tidak berbicara dan tidak maha berbicara berarti bukan Rabb. Berarti bukan Tuhan. Bukan sesembahan. Kenapa? Kaifaya'mur bagaimana menyuruhnya? Wa kaifaya'anha bagaimana melarang? Wa kaifaya'udabbir bagaimana mengatur? Wa huwa laya takalam kalau tidak bisa berbicara. Padahal selalu kita sampaikan kepada kaum muslimin Allah memerintahkan Allah melarang Allah menyuruh Allah memanggil Bagaimana mungkin bisa menyuruh Melarang, memanggil, mengajak Dalam keadaan tidak bisa berbicara Di dalam surat Tauha disebutkan Allah yarji'u ilayhim qawlan la yamliku lahum wa la naf'a perhatikan di antara kelemahan yang disebutkan di sini mau berhala-berhala mereka la yarji ilaihim tidak mengembalikan ucapan mereka maksudnya tidak menjawab diajak bicara tidak menjawab la yarji ilaihim qaulan wa la yamliku dan tidak memiliki mudarat dan tidak juga manfaat ini sedang menyatakan bahawa berhala mereka bukan Tuhan Karena tidak bisa berbicara Tidak bisa menjawab Tidak bisa memberikan jawaban ila akhir yujibuhum Maksudnya tidak menjawab mereka Kalau diajak bicara Berhala-berhala mereka Tidak bisa menjawab ketika diajak bicara Apakah kalian kemudian berkata Bahawa Allah pun tidak berbicara Astagfirullah Astagfirullah Tuhan mereka bisu, berarti mereka tidak menyembah Allah, karena Allah Maha berbicara. Mereka menyatakan Tuhan kami tidak mendengar, tidak bisu, tapi tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat, tapi tidak buta, tidak tulilah akhirnya. Maka mereka, para penolak penolak sifat, para muqtilin, yabudun al adam. Mereka ya'buduna al-adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Saya menyembah Allah. Menurut kamu. Bagaimana? Kayak apa? Yang tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Sifatnya ditolak semuanya. Maka terakhir kita akan berkata, berarti tidak ada. Sifatnya tidak ada. Ya'buduna al-adam. Sedangkan memasihlin yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya'buduna sanam. Tuhan saya punya tangan, dia ya seperti tangan kita punya wajah seperti wajah kita, berbicara atau ini seperti kita, Ia ya berarti menyembah berhala. Barakallahu fiikum wassalamu Allah, laisa kamithlihi shay. Maha suci Allah laki Maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asykuruka wa ataiku assalamu alaykum.